لا حول ولا قوه الا بالله نستعین بك ونعوذ به من سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل هم الخاسرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله كل ضلالة في النال ثم أما بعد الحديث الثالث ترجي حديث أبوغلا بلو باب الجامع باب جامع قال اضطر عن عبد الله بن عمر و أبي حريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن السلاة فإن شدة الحر من فيحي جهنم قال اضطر عبد الله بن عمر و أبي حريرة رضي الله عنهما ورنسي صلى الله عليه وسلم ركاو كَدَ بُدَيْا وَلِكَا وَرُّكِنَا أُدْغَدِي تَقْلَنَنْيَ نَمَازَ دُكْ زَحْلَدِي Jaka žega je zapah džehennemskog pakla. Ovdje autor kaže od Ebu Horejre i Ibnu Omara. O Ebu Horejri i Ibnu Omaru smo nešto prethodno govorili, o njihovim biografijama. Spomenut samo ukratko. Znači, Ebu Horejre, radijallahu ta'ala je ashab koji prenosi, dakle, najviše hadisa od poslanika, salallahu alaihi ve selleme, i koji je stalno boravio za srlulullaha, alaih i salatu Tako da je Omer govorio, Omera je zabavila, a Kupa prodaja po medinskim pijecama dok je Ebu Horire slušao hadise. I učinio je poslanik sa njemu dovu, zači za pamćenje hadisa. Tako kaže, ništa nisam nakon toga zaboravio od poslanika, salallahu alaihi wa alaihi wa seleme. Pa je Ebu Horire s se našao na listi broj 1 Na kojoj listi? Preoslavca hadisa. I na onoj drugoj listi se našao kod ovaj onih koji napadaju na sunnet. Pa kažu da je Buhrejde izmišljena ličnost. Šije kažu da je Buhrejde da je to a šahsije vohmije. Da je to bajka. Čovjek bajka, izmišljena. Nije postojao nikako. Buhrejde nije postojao po njima. Nikako. Znači, jer time, ako kažeš da je Buhrejde nije postojao, time se riješio, znači, stotina i hiljada hadisa koje je Buhrejde prenio od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Što se tiče Ibn Omara, on je sahabija, Sin Ashaba. Relativno je mlad primio Islam i prva bitka na koju prisvao bila je bitka na Hendeku. Obavio je, kaže se, 60 hađeva i da je osobodio hiljadu robova. I da je obavio hiljadu umri. Tako se kaže u Siriji da je obavio šta? Hiljadu umri. Ja sam malo sastao kod ovoga podatka da obavio hiljadu umri. Pa sam to malo ovaj, računao, gledao, pregledao. Pa vispalo da je morao i svaki 25 dana obaviti umri. Znači, za svoga života, živio 84 godine, da uzmemo sa 14 godina da je negdje bilo poljoljestvo, da je počeo 70 godina života, da bi obavio hiljadu umri, otprilike morao je svaki 25 dana obaviti tumor Iz Medine do Meke, znači on bi bio cijeli život samo na putu Meka Medina. Tako obojim se da je, u ovome, da je u ovome podatku malo pretjerano. Ne malo, nego da je dobro pretjerano. Poslanika sam znači, znači, živio i četiri, četiri umre obavio za svoga života. Ibro no, ome ne mogao obaviti. 20, 30, 50 umri, ali hiljad umri. To je pretjerano i nema potrebe da hvalimo asahabe onim što nisu. Jer oni nisu prvo zadovoljni time, a dovoljno je to što su bila asahabi poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa Ako želimo time da kažemo da asahabi sledili sunet, to je pogrešno. Jer Ibn Omar bio žešći Ustejuju suneta toga što mi možemo pomisliti. Čak je obavljao fiziološku potrebu tamo gdje video poslanika, salasem da je obavljao. Iako to nije sunnet. Međutim, i silna ljubav prema Rasulullahu sallallahu I kada je rekao njegovoj sestri Hafsi Divani e Niyama Rajulu Ibn Umar لو كان يقوم من الليل kaže samo kada bi klanjao malo noćni namaz. Pa kaže Nafia nakon toga nije Ibn Umar nikako više ni spavao. Po noći nije ni spavao. Znači jedna riječ je bila dovoljna da, da da da se odazove rečima posle iako to nije bila naredba od poslanika sa raslama nego je bila znači jedna opaska jedno zapažanje koje je Ibn Omar odmah primijenio u svom životu i kada je čuo ajt lentenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun nećete uložiti ništa na Allahov putu ili nećete dostići dobročinstvo dok ne budete ulagali donoga što volite kaže ja najviše volim moju rob knjuru promesa bila mu najdraža najdrži njegovim metak i odma je oslobodio pustio je i dao je kao ženu svome sluge Nafiju dva puta je stavio šejtana prvo što je oslobodio a drugo što je udao njukome njemu najbližem čovjeku koji je jel njegov sluga Nafija koji je bio njegov štićenik jel stano je bio uz njega i kaže Aisha radijallahu ta'alaha nisam nikada vidjela nikoga da slijedi više el-emral-ewol, misli se na prvu stvar, misli se na šta, na postup jashaba, znači, onih prvaka, muhađira i jensarija od Ibnu Omara. On je, kaže, bio najžešći u tome. To potvrđio je, znači, Ajša radijallahu te'ala, Anha. Nije nikad spomenut poslanik, salada da nije zaplakao, da nije zaplakao i često se od Ibnu Omara se navode, znači, mnoge izreke koje je govorio, recimo, njegovi lijepi izreka jeste, a da je došao čovjek i kaže, umro je jedan ensarija. Kaže, rahimahullah. Kaže, Allah mu se smilovao. Kažu, on je ostavio za sebe stotinu hiljada dirhema. Ostavio je stotinu hiljada dirhema. Kaže Ibn Omar, ali oni njega nisu ostavili. Oni njega šta nisu? On jeste ostavio, ali oni njega nisu ostavili. Oni su sad njim, će biti pitan za njim. Da ih je dao za vrijeme svoga života, fi sebi ilillah, to je drugo. No, međutim, ono što je ostavio, šta bit će? Pa pogledaj, znači razmišljanja Ibnu Omara, jeste on ostavio Dirheme, ali Dirheme nisu napustili, napustili njega. U ovome hadisu ovdje kaže poslanik Saloseleme, kada bude velika vrućina, odgodite namaz. Odgodite, tada je namaza, dok je zahladi, jer je jaka žega zapah džahenemske vatre. Da je ovaj hadis, autor hadis ovaj, i hadis koji slijedi nakon njega, Men na me ani salati evne sieha, peli usalliha i da dekeroha, ko prespava namaz ili ga zaboravi i neka ga klanja kada se sjeti, i ovaj namaz, odgodite namaz kada je velika žega, da je autor ova dva namaza stavio u poglavlje čega? Namazskih vremena. Tako, ne bi pogriješio. Mogu biti ome poglavlju, no međutim, oni odgovaraju savršeno čemu? Poglavlju namazskih vremena. Jer govore znači o namazskim vremenima, o odgađanju, u prvom slučaju podne namaza, kada je velika žega, i u drugom slučaju oklanjanju najčešće čega? Sabah namaza koji se lako prespava, jel tako? Ili drugog bilog namaza koji se prespa znači da mimo, a to je njegovo šta? To je njegovo vrijeme, znači to je njegovo vrijeme u kome se klanja. U svakom slučaju autor je stavio hadis u poglavlje po kome govorimo ebridu anissala, ebridu berd u arapskom je hladnoća. Znači pomjerite ga namaz do hladnog vremena. Pomjerite namaz do hladnog vremena. Jer je ta vrućina zapah džehennema. Zapah džehennema koji po jednom tumačenju znači da, da je to ovaj simbolika. Da ova vrućina liči s jedne stranešta na džehennemsku vrućinu. No, mi ispravno je da simbolika nije ovdje tačna, već da je tačno da je to stvarnost. Da je ona vrućina žega velika koju mi osjetimo na ome dunjaluku ovdje, u ljetnom periodu, naročito u podnjebrima gdje vladaju šta, velike vrućine, da je to st u stvarnosti šta? Od džehennema. Kako? Allahu Teala. Ta je tako? Jer poslanik sam nikada bi rekao to je kao džehennemski zapa. nego rekao to je šta džehennemski zapa. I mi to potvrdimo. Tako džehennemski zapa u stvarnosti. Kako? Ne znamo. Jer, braćo, kada bi čovjek ulazio u sve detalje gajba, lako bi išlo iz islama. I lako bi islam ostavio. I zato ko je svoj razum stavio da sudi gajbu, takav će završiti, znači da će ostati bez gajba. I zato prva stvar od dvijenika jeste šta? Elit la ammim. Dalik je kitab, šta? La, rajbe fi. Šta ide dalik? Odemnin mu'minin. Eladine ju'mineju u šta? Pilotajib. Prva stvar koju traži se od, od bogobojazni i od vjernika da šta? Da vjeruju u gaib. Od tebe se traži da vjeruješ u U gaib. U nevidljivo. Protivno uzvišenje, Allah mogao svetom ljudima pokazati, kaže, ovo je džennat, ovo je džehennam, gledajte, nema sumije da bi svi ljudi bili vjernici. I da bi njihov iman možda bio ravan imanu neodobranih robova. No, međutim, traži od vjernika da vjeruju u gajib. Pa je tako zapah, ta vrućina žestoka, ona je u stvarnosti iz, od džehennama. Kako? Ne znamo tu stvarnost, kao što ne znamo mnogi druge stvari vezane za gajib u sahihu se navodi kod Buhari i muslima da se vatra požalila Allahu azzawajal pa je dao da malo odmori dva odmora je dao, jedan ljeti, jedan zimi i tako je došlo u hadisu od poslanika wa i ovo je dokaz da je vatra šta? stvorena ali da nije stvorena, da je prisutna daras, da je prisutna zato naši prevodi u Koranima O džennetu kaže, dženneti ispod koje će rijeke teći za budućnost. A tako? Ne, nego ispod kojih rijeke teku. Ispod kojih rijeke teču. Teku. Ispod kojih te, ispod rijeke teku. To je znači šta? Bilo stvoreno i tako pa ispod koje će rijeke teč to je za budu znači dženeta nema sada nema džahnem, a to će biti ne, to je stvoreno i dženem se potpaljuje i a, svaki dan je sve užareni za nepokorne a dženet je prisutan za pokorne i ispod njega rijeke teku a dženem je uzeto od bi'ru od bi'ru to je to je bunar Koji ima veliko, znači koji je jako dubok. Zato što je djehennem šta? Dubok. Znate da 70 godina pada kamen sa vrha djehennema dok dođe do njegovog dna. Dok dođe do njegovog dna. O ila magfirati mi rabbi komu a djeneti na arduhe samavatu vol ard. Kaže i požurite, o sariu, požurite oprostu ka vašemu gospodara njegovom zadovoljstvu, i džennetu koji je širok kao nebesa i zemlja. Dobro, ko je širok kao nebesa, koliko je dug? A ne spominje se nigdje dužina, nego širina je takva, a uvijek je nešto šta duže, nego što je šire. Dužina, samo Allah zna kolika je dužina. Ako je to, ako je širina samo koliko su nebesa i zemlja, šta je onda sa njegovom, jer činim tako da čovjek se ne, ovaj, kada se kaže kada se kaže da će dobiti čovjek koji je najniži stepen u dženetu ima kao 10 puta ili 50 puta kao duňamuk ili kao vladar koji ima najviše na ovmes svijetu to ni ništa znači u odnosu na, na kosmos taj i na dženeta prostranstvo to se može znači razumjeti da to nije neko, neka velika površina el brat, ovo odgađanje namaza neki fakihi su šartove u šartovoj Fikskim, kakvi su šartovi za odgađajno. Međutim, spolješnje začinje Hadisa ukazuje da imamo šta mu? Jedan šta? Šarta. To je... I zato kada dođemo do spajanja namaza, kada je kiša. Kada je velika kiša, izrazito kada su velika nepogode, vremenske ovaj nepogode, kod jednog dijela u je dozvodno spajati namaze. Kod šafijski učenja kada dozvodno spajati, i kod mali kiski dozvodno spojiti jacija a nije pod A ne Hanefijski učenja su ozabranjuju. Pa kažu, da li je u isto vrijeme i vrućina razlog za spajanje namaza. Kažemo, nije. Za vrućinu je rješenje štada. Odgađanje. Ne možemo kaziti, vrućina, iako vrućina ponekad može uzdemiravati kao jaka kiša čovjeka, ali tako je, zirititi, možda još više ko nije navinat. A no, međutim, ne možemo uzeti vrućinu, jer za vrućinu postoji drugi linijak. I tako bi, molim, za, tako bi Čovjek radio po svim argumentima. Kada je vruće, odgodiš. Kada je kiša jaka, neobično, znači ovaj, velika kiša koja stvara poteškoće, ljudima dolaze do džami s sreće tome, onda ima pravo da šta? Da spoje namaz. Tako da je ispravljeno da samo ima jedan šrt. Da ima jedan šrt. Kaže Ešheb od Malikijskih učenjaka, dozvojeno je to i kodik Indije. I on je jedini koji je to kazao kada je u Znači, sva druga olema, niko to nije kazao. Nego se odgodi podne prema kom namazu? Prema i ikindiji i tada se klanja. Ko ćeš i ikindiju dalje odgađati? Nego se ikindija, znači, klanja u... Jer je došla ko? Men salla el berdejni dehal Ko bude klanjao dva hladna namaza ući u dženne. Koje je to dva hladna namaza? Sabah i ikindije. Sabah i ikindija. Početkom i krajem dana. Ko kaže bude klanjao ta dva namaza ući u dženne. Tako je došla ovdje isu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, misli se na i kindiju, zato što se klanjuju početkom i krajem dana, a početkom krajem dana su, znači, mi kažemo, mi odemo dole, nama na je po noći u 12 sati, nama je vruće. Jel' tako? U tim podremu. Mi smo navikli na to. Kod njih je to, krajem dana je kod njih hladno. Iako je temperatura, jel' 45. Kod njih je dužovih temperatura 40, nikad nije 49. Jel' preko 50 ne smiju radnici da rade, se mora stati. I zato uvijek temperatura, će, i on ih samo do 49. I kad doje 49, on tu staje, jel? Dalje se ne može vjeriti. Jer naravno, on je gore što radi, on ima egipatski pasuš. Što je gore na zgradi, on ima egipatski pasuš, i on mora raditi bez ovdje na temperaturu. Mm. Buhari je u Sahi ovdje, Ešheb od Maliki, iz kušnjaka, šta kaže? Odgađa se koji namaz? I indija? Ebridu bi se kaže, odgodite namaz, ništa. Odgodite namaz, koji namaz? Gdje god ti vruće, odgodiš namaz. Kažu, i Kindija isto tako biva šta? I mi znamo da pri Kindiji zna biti je vruće. No međutim, došlo je kod Buhari od nej predaji i kaže, ebri du bil vohr, odgodite podne. Pa je tečno šta? Imamo nam ponekad ravije prenose hadis u značenju. Znači, kada ti kažem odgodi kada je velika žega, tebi odmah šta na ovom prvot padne šta? Podne. Tako, imam potrebno spominje podne, pa je hadis prenose u značenju. No međutim, druge, rivaje, druge, druge ravije su prenijela hadis šta? u njegovoj potpunoj formi. Pa kažu, ebri du bil zor. Odgodite podne namaz. Pa je odgađanje, dakle podne namaza, u ovom slučaju, sunnet. Ima Ahmed kaže da se može odgoditi i jacija u ljetnom periodu, a neće u zimskom. Zato što u zimskom vremenu ako je hladno. A u ljetnom periodu da se odgađa. Dok kaže Ibnu Habib, obratno. Kaže, odgađa se jacija, ali u zimskom ono ne u ljetnom periodu, zato što u ljetnom periodu vrijeme jacije šta? Kratko. A ljetnom imaš da... Pogledajte, nam, pogledajte kako dan... Kako izgleda dan zimi. Klanjava si podne, nije se ne okrenuo. Klanjava šta? I dok Ovi gore ljudi što sjeverno sada gore skroz... Oni klanjuju... I kindiju klanjuju prije jedan. U tri prekideju post. Znači nema dan, dan... Znači a sve se... Saba se klanja do pola 9. ujutru. Znači do pola 9 klanjuju ujutru saba, Možete misliti. Samo dok se okrenuo podne, Ikindija, Akšam, Jacija, tu je sve do četiri pola, pet, pet, sve je gotovo. Znači sve je zavišio. A leti nikako nemaju Jacijskog vremena, šerijatskog. Nego dođe sunce zađe, ono kako zađe, znači kako je zemlja, jeli? Ono zađe, sunce zađe i ono ne može pasti dole, nego ide samo malo malo i opet izlazi. Samo. I zato kad pogledate u jedan po ponoć i iziđete napolje, Kao kod nas kada padne akšam, kada samo preselam imam posle akšama, kada pogledaš napolje, kako ono, jeli? Može se još uvijek voziti bez svjetala, tako. E tako je kodnje, znači cijela noć. To vremena koliko traje, malo noći koliko ima, tako bude kodnje. Ovaj hadis, iz hadisa se razumije da se namaz neće odgađati kada? Zimi. I kada je hladio, tako. Jer se kaže kada je, zato što je, ta, ta užarnost, ta žega, ona je zapah, džem nema, toga nema šta Nema zima, našto je kod nas. O tako Mi ne patimo toga. Kod nas je znači, zima posebna priča. Suprotno, ovo je, ovo je rekao ima Malika, kao što ćemo spomenuti mama Malika. I Isladi učenjaci razilaze koliko vremena se odgađa. Koliko vremena se odgađa taj namaz. Kaže takiju din, šafijski učenjaci, da kažu takiju din, misle na koga? Da Ibnu Daqika el-Aida. Takiju din. Kao što u Ambilijski, kada kažu takiju din, na koga misle? Na drugog, na drugog Ahmeda. Molim. Jeste Dimesh Sheikh, koji je? Emo taj ime. Emo taj ime. zato oni kažu ovaj, znači kada ka, ima učenac, znači imaju u svojim, znači mezhabi imaju znači ovaj inicijale. I inicijale znači koji ima kada kao kada efiz učenac kažu kaže Sheikh ul Islam. A koga misle? Mesrhasija. Ne, ma Mesrhasijas autrak Engelme Sud. Pa onda kada čitaš znači knjige, moraš zato kada se izrazi da koga je mislio pa neka znači inicijalima govore zato što je to poznato je u njihovom u njihovom mezhebi kaže imu da klikla eid prenosi se nekim šafiski knjiga da ovo odgađanje biva toliko da čovjek kada se vrati a da ima da ide da ide poje na ima hlad mazid ide ispod zida ima šta hlad da ga da ga u redu hlad ga znači zaklinje zaklinje tako da, da da neće znači ovaj osjetiti žegu veliku. Ne mora hođe znači po suncu. Dok ovaj prenosi se od Malikija da je to dok ne bude taj taj fej više od jedne podlaktice. Šta je fej? Šta je fej? Fej u arabskom ima jeste. Fejskom ima dva značenja. Fej ima značenje da je to ono što se uzme od ganime, a nije ganima A, a, fej je znači što uh, ga nima ono što muslimani zarobe u bitci. To je ratni plijed. A fej ono što ostavi neplijat ili pobjegne. Nisi se borio, nego oni samo uvijek zali i to ostaje to je fej. To je jedno značenje. Drugo značenje, fej je hlad koji se pojavi kada je 12 sati popodne. Znači, 12 sati popodne, kada je sunce u zenitu, ima li hlada? Molim? Ima malo. E, to malo hlada je fej. To je fej. E to se dodaje... Gdje nam je bitan taj fej? Gdje nam je bitan? Kada računamo ik indijsko vrijeme. I indijsko vrijeme biva kada svaka stvar dostigne šta? Duplu ili jednu dužinu? S odno raziloženje među lemom. U redu. Nije bitno. S odno raziloženje među lemom. Ako računamo jednu dužinu hlada, onda moramo dodati... Moramo oduzeti šta? Fej. Ako je fej bio... 10 cm na 20, pedel ili, ili više ili dva, moraš računati dužinu tog lada i dodati na nju šta još fej koji je bio. U protivnom nisi, onda je sklanjava šta, nije svaka stvar dostigla jednu dužinu, jer ovo je fej, on nije, on je znači sunce u zenitu. Od tada mora postići, znači posljednu šta, dužinu. Pa je to znači, ovaj kažu ovdje islamski učenjaci Malikijske pravne škole, da treba biti koliko je jedna podlaktica. Kaže, ne kaže neki malikijski isključat da ima Malik smatrao da se, da treba biti podlatica, znači i bez obzira bilo to ljeto ili bila zima. Znači kada je upitan je li ovaj odgađanje. Kaže Ibn Rufa, Šafijai, Šafijski učenjak, spoljašaj učenjak Adis pokazuje da treba završiti podne namaz prije čega? Prikijskog. To je ispravno, to tobe sumnje ikakve. To bez ikakve sumnje. No, međutim, da to znači da ga treba pomiriti skroz do, do kinjskog vremena? U tom kontekstu ima hadis. Ima hadis kod Buharije i kod muslima. Od Ebu Zera, radijallahu anhu, kaže da je poslanik sa rekao mu jezinu da sačeka sa namazom, a bio je na putu. Kaže, hata sawa el villu et tulul. Kaže, dok nije došlo do skoro... Samo je kinijsko vrijeme. Pa su tako klanjali. No, međutim, da li je ovo bilo na putu, pa da je to bila spajanje, el džemo suri, ili ono prividno spajanje koga podržavaju koji učenjaci? A ne fiskji učenjaci. A ne fiskji učenjaci kažu, spajanje na putu je spajanje a prividno, simbolično, nije stvarno. Kako prividno? Klanjaš ih i podne u zadnjem vremenu, a i kendi u prvom. Oni su to tako tumačili. No međutim imamo hadis kod muslima koji kaže fe ahare el zuhre heta dehale evole vaktil asr fe sallahuma. Kaže pa je odgodio podne dok nije ušlo prvo ikindijsko vrijeme pa ih je klanjao. A je li ušlo onda vrijeme ili nije? Jasno kodan, da je ušlo ikindijsko vrijeme. Da je ušlo znači ikindijsko vrijeme. I ovaj su nama razilazi koliko je ta neki dakle kažu da je to, da je to podlaktica Neki kažu da je više u svakom slučaju a, razlikuje se od ovaj od vremena do vremena, ali ono što je sigurno da ne smije znači doći kim nisko vrijeme da se mora prije toka završiti da se mora prije dokaz završiti namaz. Neki učenjaci kažu ovo ebridusana, plaja plajate namaz u hladno vrijeme. Oni kažu to je to se misli da se spaljao prvo vrijeme. Jer je podnija prvo vrijeme je šta hladnije nego nakon toga. Jer nije ista žega u 12 sati ili tako ljeti i u utrije. U utrije vruće. Prezivalno sumnje. Znači, uglije se zemlja više i začije. No, međutim, većano u činom nema smatra da je to odgađanje. Ali se on onda razilaze. Je li to odgađanje obavezno ili je sumnet? A, jer je poslanik rekao ebridu. Ovo je imperativni oblik, naredba. Odgodite. Je li to Bađim sad odgađan ili je šta? Ili je sunet? Ili je to samo olakšica? Šta je to znači od svega toga? Dobro, u čemu je razlika? Razlika je, braću, u tome, ako je olakšica, pa to čovjek čini u svojoj kući, onda nema potrebe za njoj. Jel' tako? Jer olakšica se koristi kada je čovjek u šta? Poteškoća, a u svojoj kući nemaš poteškoće, ti ne moraš ići, zato čovjek u braću nije dozirano da spaja kod kuće svoje podne i kindiju kada je velika kiša, ako drži se mišljanje šta da može spajati. Kod kuće je svoj... ne gdje spajaš u, zato što džamije trebaš ići, a kod kuće je onako nema ništa, krovi za glave i nema prokišnjava, znači nema čovjek u svojoj kući šta? Olakšica. Nemaš potrebe zato što nemaš poteškoće. Ovdje, ako kažemo da je olakšica, što će onda značiti? Da nema čega. Da nema spajanja ako čovjek tanja u kući. U svakom slučaju, ovaj poslanik je Salasaleme to ovaj tražio od Ashaba. Ispravno je, vallahu talalem, da je ovo sunnet. Ispravno da je ovo, znači, odgađanje sunnet. Dobro, šta je sa džumom Poslanik sam kaže, odgodite podne. Dobro. Mi znamo da petkom nema čega. Podne namaza. Pjetkom nema podne namaza. Nego ima džuma. I, molim? I džuma, ispravno je braćio da džuma nije zamjena za podne. Pazite dobro. Džuma nije zamjena za podne. Nego džuma je posebno propisan namaz u tom šta? Vremenu. Tako da petkom nema nešto što se zove šta? pita čovjek petkom isklanjam podne, kaže jesam jesam kaže sklanjao sam opodne nema petkom čega podne namaza nego ima džuma dobro da li taj isti propis vrijedi za džum tu se onamazela tu se lama pozela jedni kažu da vrijedi drugi kažu da da ne vrijedi kaže džum huruleme da to ne vrijedi za džumu. da to ne vrijedi za džum zato što kažu da je da je za džumu da je za džumu sunnet da se porani na džumu. Ljudi idu, jel ono sunnet ko porani u prvom satu, pa ko počuće, to četvrtoju, doći u prvom satu, to je u jutro sati, da dođe otprilike, da kažu otprilike. Kad dođe ljudi u 12 tim, kad še još i bio mićimo pola pet kvaleti. A on poranio šta? Znaci ima će dvije deve, jel? a dvije deve nemaju hadis, nego ima jedna. Znaci pa je sunnet da se šta? Porani sa čime? Sa džumom. Sunnet da se porani sa džumom. I Kažu neki učenjaci kada bi to bilo, ljudi koji bi bili u džamii bili bi ez, u ezijetu. Vi vide zimi, znači kada ne treba nam grijanje u džamii, kada je puna džamija, al tako. Svaki čovjek slobodna energiju diše se i tako dalje, nema potrebe znači i za grijanjem. Šta mislite onda kada je ljeti vruće, kada se džamija napuni? Zaboravite to što mi danas imamo pomoćna sredstva i klima uređaja i propelera i tako dalje. Govorimo znači o situaciji kakva je bila vrijeme, znači ljudi jeli, u davna vremena, kada nisu imali znači tih pomagala i tih olakšica. Pa bi to bilo dodat na njima šta, po teškoća da čekaju. Da čekaju. A imamo hadis a koga bileže Buharija i muslim i drugi u kome se kaže da su ashabi vraćali se sa džume namaza petkom a ne bi našli pored zida hlada da se sakriju. Pazite. Ne bih našli pored šta hlada da se sakriju. Poslanik je sa osadama na džumi učio suru šta? Na hutbi je učio koju suru? Na hutbi. Hutba, ne namaz. Ko je poslanik sa osadama učio suru sa mimi? Mi, učio je suru koju kad mi učili je danas džemaad ustao i, i... A molim? Nije. Učio suru kaf. Mumu Išam kaže, nisam naučila suru kafo, izusta, mi iz usta poslanika, sa ona sad me sa mimbere. bi se popio i proučio suru kaf od početka do kraja. Kafo, kur an To je učio, znači, na, nije stalno, ali je znači ona naučila tu suru kako? Iz usta poslanika, znači učio je šta? Često. Potom bi kazao govor svoj, koji bi rekao, sišao i klanjao namaz. A sunnet je da bude... Hutba kraća od čega? Od namaza. I zato, broće, hutba ne bi nikako smjela biti veća od 15-20 minuta maksimalno. Imate <gled> ljudi po sahat, sahat, i po vremena držaju hutbu. Znači, to je, to je ovaj suprato sunetu poslanika, sallallahu alaihi srme. Bolje održi hutbu i nakon hutbe sjedni na stolicu, ko ima vremena da ostane da sluša, da sluša ko ne ima vremena, nekaj ide za svojim postavima. Jer kaže, pa i da podajati salati, fan teširu, min fadela. A kada se završi namaz, vi se razjeđite po zemlji. A kako će završiti namaz, kad mu ne daš, ne daš, da, ne, ne daš ljudima da završe namaz, je tako? Nego ih tuširaš i sušiš u istom momentu. Kaže, vraćali bi se sa džume namaza, a ne bi bilo nikako hlada da se zaklone. Zato po hambelijskom mezebu je dozvoljeno džumu klanjati prije podnijskog vremena. Kod džum hurauleme, džuma namaz ima isto vrijeme, početkom i krajem, kao šta? Kao podne. podneno. Međutim, kod hambelijskih učenjaka i nekih drugih džuma počinje, može se ranije planjati. Kažu je dokaz. I ashabi su kaj lulili petkom, svaki dan su kaj prije podne, a petkom poslije podne, poslije džume. Kažu zato što su planjali šta džumu? Ranije pa onda kaj lulili. Nisu imali vremena da prije toga, jer je kaj lula spavanje, kaj lulu kada definišu islamski učenjaci, je, je lingvističari, kažu to je spavanje sredinom dana. Ali ono što se može zaključiti s predaja Allahu Alem da je preće, da kaj lula bude prije podne. Ako spavaj spava posle podne nema spetje, bito je da se šta? Tako, bito da se spava. To je najbih ključa. Dobro, ovaj hadis, ovaj hadis, njemu ne ide u prilog hadis Hababa ibn Lareta. Vamo, hadis Hababa ibn Lareta. Po čemu je poznao sa Hababom? Sjećate li se Hababa i njegov slučaja sa Omarom? Kad se jedin prilog, se jedio sa Omarom i kaže, Omar kaže, niko nema veće pravo da sjedi u ovome međusod Bilala ibn Larebaha, koji je mučen šta? Znamo kako je mučen Bilal i kako su mu stavljali kamen na prsa i... Kako su ga vezali, ovaj kako su davali djeci da da se igri u konopcijama tim što je vezani i vukli ga po, po, po, po pustinskom pjesku. Kaže Omer, niko nema veće pravo da sjedi na ome mjestu od, od Bilala. Pa je rekao hababnu let, kaže, ovladaru pravvjerni. Pogledaj, kaže. Pa je zavrnuo svoju odjeću, kad je Omer vidio leđa, prepao se. Kaže, šta je to? Kaže, vallahi, jednog sudana kaže, upalili vatru, kaže... I sačekali, kaže, da se nije dobro užarilo. I kaže, onda su me stavili, kaže, i pritisli me. I kaže, valahi, tu žar nije ugasilo ništa do moje leđa. Znači, sve ostalo unutra, znači, rupe u leđima. Od, od ž... Htio mu je kazati, jeste Bilal bio mučen, ali ima neko možda koje i teže prošao od Bilal. Hababinul reti. Pa kaže Hababinul reti, šta kaže ovdje u hadisu, koga smo spomenuli, jel, koga bilo živa Muslim Resaj i drugi, kaže bi sallallahu alejhi ve selleme šteda al-Ramdā, falan Kaže mi smo se požalili poslaniku sa osm nebrelinu pustinskog pijeska, kaže pa nije uslišao našu žalbu. Šta, na zašto se požalili? Za? Za namaz. Balao pozati će brelo, pa međutim panjali su. Ovaj hadis se prividno kosi hadisom. Šta? Ebu Ebu horeira. Pa onamo to pocošla pomiriti. Kažu najvjerovatnije je da se radi o derogaciji ili o propisu koji došao kastijel. Hababin 0 let je primio islam relativno rano. Tako? Primio je islam u Meki. A Ebu Vuren je tek primio nakon hiđe par godina islam. Pa Ebu Vurenin hadis došao šta? Kasnije. Propis. Ili je bila derogacija, ili je došao novi propis, nova olakšica. I neka u lama kaže ili da je ovo olakšica Ruhsa, odgađaj namaza, a da je klanjanje u njegovo vrijeme da je šta? Sunnet. I da je to bolje. Bolje nego odgađanje. Pa je kaže poslanik samo ovdje odabrao šta da klanja u njegovo vrijeme. U svakom slučaju, braćom, ne postoje, kako kaže imun Huzeme, ne postoje dva sahih hadisa koja se kose. To ne postoji. Mora postojati mogućnost njihovog pomilenja. Ili ako nema dokidanja, Postoji mogućnost pomirjenja ili da se odnosi jedan na jednu situaciju, drugi na drugu situaciju, no, međutim da se kose hadisi, to je nemoguće. Nego nastaje kontradiktornost gdje? U glavi onoga koji čita. U glavi mučtehida. Nastaje kontradiktornost, a nikako u hadisima, ali tako? Pa ko ne zna pomiriti hadise, kada kaže Ibn Huzeime, kaže neka mi dođe da mu ja pomirim, da mu ja pokažem kako se to radi. Ako ne zna, znači neka Šta? neka ne pripisuje krnjavost hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam nego neka dođe pa ću mu i ja pomijeliti ovo bi bio hadis Ebu Horeira radijelallahu talanhu i hadis Ibn Omara o odgrađanju odgađanju podne namaza kada je velika murčina vallaha tebara kutala da nas povuči naša glede poslanika sallallahu alaihi wa sallam i na sučastina istini vallahu tebara ala, alamu sallallahu alaihi wa ala alihi, wa sallamu alaihi wa sallamu Pitanja, iz ovaj to znači, nastupanje vremena džume namaza a, kod nje nije definisano tačno, da kažemo vremenski, nego kod nje je dozvoljeno klanjati prije podne, Znači, tako kada se završi namaz da bude da je nastupilo poodnevsko vrijeme. Znači, i da nema znači hlada, da bi se čovjek mogao sakriti, znači kako je došlo ovaj. No, međutim, kažemo, džumuru leme nije to prihvatio i Allah htjala nam da ispravnije raditi po po ovaj po mišljenju džumhurane jer to je sigurno to je ono čemu se sva ulema složila da je podnevsko vrijeme i džumansko vrijeme a što se tiče prije toga razilaženje je veliko imaju hadisi s kojih se to može razumjeti svakako hadisi Enesa i drugi ashaba i oni su vjeru u naju što im hadis ovaj kažemo da da određene stvari imaju iz kojih se može nešto razumijeti i shvatiti, ali je preče, znači da se radi suprotno zbog jasnoće, znači argumentata. Ali ako bi neko uradio, gdje je ovdje vraćao razlika, ako bi neko uradio po ovom hadisu. ne možemo mu kazati da je šta učinio novotariju u smislu da niko od islamskih učinjaka nije to rekao, da to mišljenje niko ne zastupa, da je to nešto iznimno, da je to nešto, da tako. Postoji mišljenje i tu postoji da uzme čovjek jednu ili dvije nagrade. Jer postoje argumenti za to, iz kojih se to može razumijeti. Kako ćeš razumijeti da je praslanic bio, da se provuči šta, ezan, pa dok se održi hutba, pa dok se klanja namaz, pa dok ashabi izidju na polje, jel tako, i opet ne nađu šta. Nema nikako hlada da se sakri. Što ukazuje, znači da je, ovaj može se znači, razumijeti iz toga da je namaz obavljan prijatok. Ali, kažemo, ono što se čini u našim podrebljima je preče i, i sigurnije, Allahuteala, Nema smeta nikakve u tome odgrađati sahat dva vremena radi, radi, radi ljudi jer većina ljudi radi do 12 sati do pola 1 jednog spremi 1 dođe znači taman mu odgovara znači da u ljetnom zimsko pred bude to pomjereno tome mi kada bismo se dogovorili u džamatu da nam odgovara svima da džuma bude u tri sahat vremena prije nasupaj zimsko vremena da će više ljudi doći doći i stići na džumu hari bereket nikakve smetje nema ko želi ranije ima drugi džamija gdje može plaćati ranije A želi znači to je stvar internog dogovora znači u džematu zato je uzvišeni zato kada je došao džibril alejhiselam kaže mu poslaniku sala selam namaz prvi dan u prvo vrijeme a drugi dan u zadnje vrijeme i kaže ovo je namazko vrijeme između toga se klanja kad god klanjaš od 1 do 5 vrijeme podne ja klanjao u pola 2 je ja klanjao u pola 5 Hajde bereket nema sumnje da je bolje u prvo vrijeme no, međutim ako na na, na ustre prvo možemo dobiti više klanjača i ljudima omogući da klanjaju džumu uprotivno će izgubiti pa da se to ne uradi Tako da evo u tome išao taonik Krismit. Može se god prekidni, a ne smije znači ući, ne smije prići kineskom vremenu u smislu da, da uđe, znači je u kinesko vrijeme i da se približi toliko da dovede u pitanje namaz. Znači, da, nego, znači ako je kin, bar da se klanja da desetak minuta do pola sata da završi prije nastupa vremena, to je lijepo, al da se da se odgađa znači do to zadnjeg vremena, ovaj u tome to je problematično. Jer postoji mogućnost znači, da se upadne šta u u kinesko vrijeme. Poslije mogućeno da se upadne je, u kindijsko vrijeme. Na koje faktore čovjek treba da gleda kako bi bio, svo, bio što drži svome gospodaru? Možete li spomenuti nešto u stranosti, iskreno stjecanja znanja, pogotovo kada se radi o učenju kurana na pamet, kako da čovjek drži čist i ustraje u hipsu vježbanju, kada je tako kod svakako stručnih osoba, a svakako da ustraje u nekim temeljnim stvarima. Ovo je pitanje, znači, opšeno, široko, kako da čovjek ustraje ovaj na pravom putu Nema vraća sumnje da je najbolji i najsigurniji metod za ustrajanost učenje vjere. Ne može čovjek biti ustrajeniji u vjeri, osim što upozna svoju vjeru. Jer to su to su sve motivi koji čovjeka tjeraju šta da bude ustrajan. Ko, ko se najviše boje Allah? Učeni ljudi. Znaš? Zato što najviše poznaju svoga gospodara. I najviše poznaju njegove granice. I najbolje zna dok ne smije ići, gdje smije stati, šta smije uraditi, šta ne smije uraditi dok čovjek koji ne zna, jeli, radi mnogo stvari i ostavlja mnoge halale koji su šta? Dozvoljeni, bojići se, neznajući znajući znači propis. A činiće mnoge harame, a neće znati, jeli, a neće znati propis. Tako da je ovaj, što se tiče učenja Hifsa, Kur'ana, naprme, treba je opet posebna znači stvar. Učenje Kur'ana je vraćao svjetlo, to je nur za čovjeka. Bez obzira čovjek što narazumije Kur'an ne smije znači sebi dozvoliti da ne uči Učenje, kako god da bilo sporo, ti učiš i ideš napred. Svaki dan znaš novi ajed. Ponovio se nekoliko ajed. Zna, no međutim, ako ne učiš, ne znaš ništa. I sada kada bi čovjek sebe pogledao za deset godina. Šta sam znao od Kur'ana prije deset godina i šta znam sada? Je tako? I da gleda. I da važe. je da da bi našao sebe da je negdje pridnu. Kažemo, ne kažemo svi. Ali mnogi od nas... Da kažemo sada muslimanu koji klanja 15 godina ovdje u džami, da mu kažemo, hajde žij bio pručena suru El Mutafifun. Što mislite? Ona iz zadnjeg džuza, iz dame džuza, to je, znači, trebali bi, dajdem zatvoriti vrata malim To je znači ovaj stvar o koje ne bi trebali šta? Diskutovati, da svako zna suru El Mutafifun. Evo, kada bi sada na primar rekao tebi, jel nekome od vas, hajde nam suru El Mutafifun. Vjerujem da bi bilo onih koji šta? Koji to ne bi znali, tako? A to je sura u ame džuzu, a ti si musliman 15 godina, 20 godina klanjaš i ti su, te sure što zna diete od 3, 4, 5 godina znaju na te sure, ti ne znaš te sure. I tako te prolaze godine za godinu mjesec. Šta, ti kao Kao da je, da je to, da to nije objavljeno tebi, nego je to objavljeno u Lemi. Dajjama, ne znam, hafizima, to hafizi učeš, što ću ja to učiti. Ma hafizan je kuće. To je pogrešno razmišljanje. A kada je čovjek učio svaki dan, uzmite da svaki dan učio po jedan red. Jedna stranica koliko ima redova? Sedamnest, ali tako? Sedamnest redova. Da ste svaki dan učio svaki dan, znači tim jestečno znaš otprilike dvije stranice. Svake godine znaš koliko? Koro džuz. Godište znaš džuz. Petnest godine je učio sam, alhamdala, petnest džuz je, mašalva, A red dnevno učiti, To znači može učiti onaj ko nikada nije harfa arapskog progovorio da sjediš s onim tamo švabom na Bauhausu da mu ponavljaš on biti od uita njemčvom sao znači jedan red proučiti ko kao red jedan red jednostavno. stavle ali biti napred on međutim projdete 15 godina možda spri 15 godina sao više nego sada i ono što znao zaboravio ni isponavlja to je belaj tako da čovjek sve vraća u uređi da ima nekakav ovaj program u tom učenju jel tako to bi bilo koris. To je bilo korisno. Vježbanje Keraeta to je opet dodatna stvar. Vježbanje Keraeta je bitno, ali učenje vjere je bitno. Na ja neki neko neki Keraetis jako bitni. I mi imamo stručne ljude, znači da Keraetu u Bosni, je li poput Hafiza Gološa, Šeha Javada, i nema njemu sličnog kada su pitali u Keraeti. I to je jako bitno, znači ovaj disciplina, no međutim ne smije ići na uštrb učenja vjere. Jer učenje znači propisa kako da čovjek bude je li musliman i kako da se Allahu približi, kako da ga obožava, to je bitnije. I propisi su bitniji. Pa ako stigne nešto nakon toga od, da uči od kirajeta, to je hajri bereket i svakako, to je korista nauka koja blijedi i koju trebaju, znači, ljudi očuvati. Kao što blijedi nauka o nasljednom pravu i određene nauke, tako obledi nauka je, o kirajetima. Zanima me kako da se obuče žena u ovim hladnim zimskim danima, a da to bude primjerno s obzirom da Sobjeno to da joj je potreban kaput. Znamo da on odcrtava dijelove tijela na mena ruki. Tako da je kako se posljediti po tom pitanju. Da li mahrama mora biti van i prekriti grudi. Ili može ostati unutra kaputa. Sobjeno je da to puše i hladno je. Da se marama vani. Ne. Osnova je da ta mahrama da se ne uteže. Mahrama je stavljena znači da pokriva. A nije da se utegne. I sve što uteže i ocrtava odcrtava. Ovaj, to se ne smatra hijabom. Zato žena kada bi obukla zimske pantalone, one debele, a uske, ništa ne koristi. Žaba je što su neprovidne, zato što se šta? Tijesne, tako i mahrama. Osnova je da to što je sa glave znači da pada na ramena i tako da taj znači daje tijel oko vrata da to ne ucrtava i da ne ucrtava kosu, jer kada uvučeš unutra, znaš što ako žena ima zavizano nešto i tako dalje i kosa se tu ovaj ucrtati, tako da je to neisprano. A što tiče kaputa, ovaj Neka se isto tako bira, znači, nešto šire. Ako nema širih kaputa, ima, često muslimaki uzme one poput deka. A deka ona stavi se, znači, ne znam jel to kod nas nije praksa, stavi se, znači, pa se ogrne sa dekom bilo čime, drugim, znači, ali da ne bude to, znači, sada a, kaput i onda se skopča i ona ništa nije uradila. Opet se od crta, kao džilbab, da je šta? Strukiran. Nije to, znači, širijetska odjeća, od uslova širijetska odjeća jeste da bude široka, da od A kako će se oblašiti? Ja vjerujem da žene znaju to bolje od muškaraca. Znači da je postoje uvijek mogućeno, znači da se ispravno... A ako uzme nešto, nema ništa, a mora obući, pa se boji da će biti jesno, onda neka ga ne skopčava, neka, ga raskop, neka ostavi ga raskopčana. To je bolje nego šta da ga skopčava pa da tako strukira svoje tijelo. Molim? A muškarci? Ezi ti je propis, kod muškaraca odjeći treba bi široka. Selam alejkum, ja imam jedno pitanje za brate Safeta. Moje pitanje glasi: da li može vjerni klijent kada je putnik vani, a ladno i ima snijega, da ga ponahlodiči? Nema veze. Ize Napoli, uvek se na parkiruštu znači može najde nema snijega, to se uvek čovjek sa ponese šta? deku, ponese ispod. Prvo ima jednu, ima jednu plastičnu veliku, znači u foliju koju prostre dole. Po tome je prostre jednu običnu, a onu onu kohasuru, i onda nakon toga sedaju. Klanja dva rekiata za dvije minute. A, za dvije minute. Neko može brije. Naši su studenti mjerili jednog i mama u Jordanu. Za 29 sekundi i klanjao dva rekiata. Oni mu štopali. Znači on je poznat. Dok kaže Allahu Ekber, opet kaže Allahu Ekber. Ja ne znam Fatiha. I učuje li Fatihu ili je kod njega Fatiha sunnet. Ne znam šta je. No, međutim, dok je stao, dok je rekao Allahu ekbar, Allahu ekbar. Znači, za 29 sekundi on je dva rekata sklanjao. Možete, možete zamisliti, nema za 29 sekundi. Mi ćemo klanjati, znači, za šta? Za dva minuta. Za dva minuta se može lijepo dva rekata klanjati. Ništa, bez ikakvog duljenja, znači, ali na polju. To klanjanje sjedeći ulema postavlja, znači, nuždu, kao čovjek koji klanja na lađi ne zna plivati, pa se boji da se ne uguši. Jel? To je životna opasnost. Ili bojiš se, na primjer, došao se nekakvu kritičnu zonu, da izviješ su da planjaš, gdje su ravnogorci, i poznati hodaju su da, jeli, vidiš i svugdje da divljaju, jel tako, i bojiš se da ne nalete na tebe. To su život neopadno, međutim, čovjek, snijek, šta je snijeg problem? A dobro ja živ bio, na snijegu radiš napolju 8 sati, i negdje čistiš, radiš oko firme, sve normalno, 8 sati, nije problem nikakav. A to što trebaš koljena spustiti dole 15 sekunda, to ja to problem pa nije to problem nego je problem u tvojoj u tvojoj u tvojoj želji u tome žaru da ti obaviš namaz kako treba tako da to nije ovaj a e, druga stvar sada ako je čovjek osjetljiv boji se znači to da, da će odma znači bolestan je čovjek i ide da, da mu to odma može štetiti tako to je druga stvar to je, to je to su nužde no međutim ako je čovjek zdrav iziđe je bio plađa namaz onako kako Allah traži od tebe nagrada ti je veća jer je jedna nagrada srodna <clears throat> nagrada je srodna <clears throat> jeli onoj te gobi koju čov pretrpi, u pohou storikuju tebarakoju.